абсолютно випадково, продовжував Ден, і тільки через те, що неправильно думали, або, ну, щось на кшталт того, якщо я взагалі правильно зрозумів його теорію. Звісно, але ця штука, вона не збиває тебе із пантелику. Я розумію, що ти хочеш сказати. Всі ці божевільні теорії можуть бути якими завгодно складними, але... Зрозумій, ми просто не так думали і потрапили сюди. Отже, і механізм повернення може бути простим. Все, що від нас вимагається, це просто в потрібну мить перекинути тумблер. Ця штука має автономне живлення. За нами будуть стежити радаром, і коли ми досягнемо апогею орбіти, нам подадуть сигнал на звичайній робочій частоті. Ми клацаємо вимикачем і йдемо на посадку у своєму світі. Сподіваюсь, посадка буде там, звідки ми вилетіли вперше. Гей, вантаж, привіт! Пролунав голос із динаміка. Говорить пілот, ми готові відчалити. Як у вас справи? «Усі лампочки зелені!» – доповів Ден і відкинувся в кріслі. Величезний бомбардувальник із ревінням пронісся по всій довжині злітно-посадкової смуги і повільно, важко, адже йому заважала величезна ракета, закріплена під черевом, піднявся в повітря. Капсула перебувала у носовій частині ракети. Астронавти могли бачити тільки світлу обшивку літака-носія. Це був не надто приємний політ. Математики розрахували, що ймовірність успіху буде найбільшою у районі Флориди та Південної Атлантики, там, де стався початковий перехід у нову реальність. А для цього слід було подолати ворожу територію. Пасажири не могли бачити повітряного бою, який вели реактивні винищувачі, що супроводжували їх. Пілот поспіхом переробленого бомбардувальника не став їм нічого повідомляти. Це був суворий, жорстокий бій, який міг в один із моментів закінчитися трагедією. І тільки самовбивчий таран, зроблений одним із винищувачів, Завадив ворожому літаку в притул розстріляти літак носій. «Приготуватися до відокремлення!» Прохрипіло радіо, і за мить астронавти відчули знайоме відчуття невагомості. Ракета відокремилася від літака. Тієї ж миті запрограмований комп'ютер увімкнув запалювання, і ракета пішла на розрахункову орбіту. Прискорення втисло астронавтів до крісел. Раптовому поверненню невагомості передувала серія дрібних вибухів. Це самознищувалися болти, які кріпили капсулу до ракети-носія. Впродовж часу, який здався астронавтам незмірно довгим, інерція несла їх далі орбітою, а сила земного тяжіння тягла назад. У динаміку радіоприймача потріскував фон несучої частоти, в який раптом увірвався голос Приготуватися до вимкнення, рука на ключ пішов. Ден клацнув вимикачем, і нічого не відбулося. У всякому разі, не відбулося нічого такого, що вони б могли б відчути. Вони мовчки дивилися одне на одного, а потім. Не змовляючись, перевели погляди на висотомір, який показував, що вони знижувалися до землі. Приготуватися до виходу парашутів напружено скомандував Ден, і саме у цю мить динамік вибухнув оглушливим криком. Гей, Аполлон, це ви? Це центр управління із месу Кеннеді!» «Ви чуєте мене? Повторюю, ви чуєте мене чи ні? Відповідайте, якщо можете, заради всього святого! Чорт забирай, Дене, ви там? Ей, є там хто-небудь?» Голос заклинався звуками, і в ньому виразно вловлювалася істерика. Ден клацнув кнопкою переговорного передавача. «Ден, кой тут?» Це ви, скіпере. Так, це я, але чорти б вас забрали. Де ви взялися? Де ви пропадали? Так, стоп. Відбій питання. Відбій до приземлення. Ми бачимо вас на екрані. Ви падаєте в океан, у район патрулювання суден. Астронавти подивилися одне одному в очі і посміхнулися. Джино здійняв великий палець. Перемога. У них вийшло. Вони зробили це. За знову знайденою стриманістю голосу Центру управління, вони відчували захоплене мовчання, яке мало би породити їх несподіване повернення. Адже для спостерігачів на землі, на цій землі, вони зникли за диском місяця і не з'явилися за нього. А тепер. Абсолютно несподівано, за кілька тижнів після того, як в них мав скінчитися кисень і мало завершитись продовольство, вони з'явилися. О, їм знадобиться дуже багато разів повторювати і пояснювати. Приземлення вийшло майже бездоганним. Сонце сяяло, вітру майже не було. море. Було абсолютно гладким За декілька секунд після приводнення Капсула вискочила на поверхню І астронавти побачили в ілюмінатор Ласкаві крихітні хвилі Усього за декілька миль над водою Здіймалася громаддя крейсера Який мчав у їхньому напрямку Ну ось, все скінчилося І з полегшенням зітхнув Ден і відсібнув прив'язні ремені. «Скінчилося?» – придушено промовив Джино. «Скінчилося? А ти на прапор поглянь!» Крейсер описував круту дугу, і кормовий прапор гордо розгорнувся перед астронавтами. Червоні і білі смуги, п'ятдесят білих зірок – на полі глибокого синього кольору, а посеред зірок у центрі синього прямокутника виблискувала золота корона. Гаррі Гаррісон. Додому на землю читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться, будь ласка, на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Напишіть декілька коментарів. Це дуже сприяє поширенню відео у YouTube. Української. Має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Станьте спонсорами у YouTube або ж скористайтеся посиланнями на картки Монобанк, Баймія чи Патреон у описі до цього відео. Але перед усім я закликаю вас підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!